Навалився, як я пашеч, на одне місто, багато невірних посік, сімдесят чи вісімдесят невірних послано султану. На дивані всі посічені, шестеро кинуто слону, і він розшматував їх. Сулейман спокійно споглядав ті жорстокості, так ніби вважав, що в покараннях потрібна не тільки суворість, а й винахідливість, сказати б, витонченість. Не помічав, що жорстокість ще винахідливіша за мудрість. На жаль, тільки в злочинах і карах. В останній день липня Сулейман вперше дивився на Білогради із Зимунського берега. В Зимуні кинуто диким звірам братів Михайла і Марка Скобличів, які боронили місто від Хусревбега. Чи це видовище втішало султанські очі? На березі Дунаю, навпроти Білграда, знов поставлено великий зелений корінь для султана. Він приїздив туди щодня, проводив короткий диван, віддавав накази і цілими днями з-під свого зеленого прихистку мовчки розглядав неприступний славянський город на високім березі ріки. Криваво червоний от пожеж піднятий під саме небо, Білград нагадував оту порфірову колону, яку звалив Сулейман у Стамбулі. Звалити все, звалити, кинути під ноги, погнобити й пригнобити. Інакше погноблений будеш сам. 87 тисяч воїнів оточили Білград і безперервно били в його мури з гармат, поставлених в 11 місцях. Ніхто не міг допомогти приреченому місту. Лайош, король угріві Чехів, якому належало місто на Дунаї, не мав сили, щоб виступити проти грізного султана. Імператор Карл був заклопотаний боротьбою з німецьким монахом Лютером і французьким королем Франциском, який напав на Італію. Австрійський герцог Фердинанд не мав чим обороняти навіть власну землю. Папа Римський Лев не знав, як покінчити з з'єресю, що розколола його церкву. Венеціанці не схотіли сваритися з султаном. Так якась півтисяча захисників Білграда, відрізана від усього світу, полишена всім світом, мала боронитися від семгутній сили султанської. Із Савського берега нападав з військами великий візир Пірі Мехмед Паша, з Дунайського навалювався другий візир Мустафа Паша, з яким будуть всі стамбульські яничари. Почався Рамазан, велике свято мусульманське, і військо ще з більшою ревністю кинулося на неприступну фортецю. Султан звелів будувати біля самого Білграда на плавний міст через Саву. Знову пішов дощ. І пролили ми на них дощ. Лихий дощ тих, Кого вмовляли? На дивані вирішено було зранку четвертого дня Рамазана перший приступ. Воронці запалили нижню частину міста і перебігли у верхню фортецю. Через тиждень скочила з морів фортеці жінка. Приведена до пірі Махмеда, сказала, що в фортеці вже немає ні харчів, ні військових припасів. У п'ятницю наступного дня Сулейман підійшов під стіни, звелів поставити собі затінок. Спочивав там якийсь час, тоді наказав іти на приступ. Хмари військ посунули під море фортеці. Вона конала. Замовкла навіть башта серба Утешеновича, вогонь з якої був найспустошливіший всі ці дні. Над морами вивішено білий прапор. Султан звелів припинити вогонь. Оборонці попросили 10 днів, щоб підготувати місто до здачі. Самі тим часом мерщі залатували пробоїни в мурах і знову загриміли гармати. Впіймано переодягненого яничаром посланця до угорського короля за поміччю. Поставлено перед султанським диваном. Набито на палю. Від останнього приступу вже не було рятунку – 26 рамазана 927 року Хеджри, або 29 серпня 1521 року, султанські муедзини вперше проспівали з білградських висот Азан молитву. Пірі з Дефтердаром увійшли в башту, щоб заволодіти скарбницею.